Nyöste, Nyőszte vagy! nyöste. Zsuzsika kedvenc parkjának kedvenc padján üldögélt, és azon gondolkodott, vajon miért nem történik meg vele 32 éves létére az, amiről 32 éve álmodozik. Már az irányított tudat megjelenése előttről erről meg volt győződve. Behúnyt a szemeit, szippantott egy nagyot a körülötte zöldülő növények smoggal kevert illatából, és hátradődt. Ekkor hallotta meg a poroszkálást. Jobb szeme jobb sarkából jobbra nézett. Előbb azt gondolta téved, hiszen előző este nézte meg a Rózsa Sándort elejétől végig, és éppen akkor tudatosult benne, hogy mind a harminckét évében Beszel Kajuliska szeretett volna lenni a sétány végétől közeledett. Éppen olyan volt, mintha alánőtt volna egy ló, vagy ő a lóra, de mégsem. Persze ennek nincs jelentősége. El is szomorodott, mert bár ott poroszkálta a közelében, érezte, hogy tovább fog hajtani járművén. Apropó, ezek egyek, vagy kettő Valamelyik fej, a lói, vagy az emberi, talán mégis rá köszön? Úgy emlékezett, a konok szemöldökű is leleszált néha, tehát valószínűleg nincsenek összenőve. Behunyta a szemét, inkább lesütötte, és várta a köszönést. Ha a ló volna, arra is visszabiccent. Ám az udvariassági szabályok kisiklottak, mert ez a négylábú, kétfejű elkezdett körülötte kocogni. Zsuzsika horgasinában remegett. Úgy érezte, lecsúszik, lefolyik a padról. Veszel Juliska lett. kalett. Nyőzte vagy, nyőzte, nyőzte, ismételte a lovas. Tehát ez a 21. század hibbe csúfja. Annyi gondolkodott már, vajon mit jelenthet, mert ilyen szó nincs egyben. Feldarabolva meg sokféleképpen lehet értelmezni, Hi, mint nevetés, be, vagy becs, és akkor uf lenne a vége, de helytelenül írva. Nem mozdult, pedig szerette volna megpofozni magát, hogy elvonja a figyelmét. Nyöszte vagy, nyöszte nyöszte nyögdöste szabálytalan ritmusban, körülötte meg megállva a lovas és ló. Persze csak a fenti fej, amelyik alá odalőtt a paripa. Vajon hogyan tudott veszelka Juliska megállni a két saját lábán? Zsuzsika remegett. Egyenesen tartott nyakán fejecskéje, orcái elpirultak. A nyőzteség teljes elvetését vágyta. Persze úgy, mint egy nagyon-nagyon igent mondani akaró hölgy szájából hangzó nemet, ami teljesen igent jelent. Nyöste vagy! nyöste, nyöste. Épp fel akart pattanni minden erejét összeszedve, hogy a lovas felkapja a nyerekbe, és vigye, vigye, vigye. Indult, mikor a vállába bögölj csípett, egy forgalomát irányítással oda került szónyog. Behunyta szemeit, és csapott jobb kezével, sosem állhatta ezeket az önhatalmú csipkelődőket. Telibe találta a rendőr fejét, ami legurult, és csak nézte, mert 32 éve még nem ütötte le úgy senkinek a fejét, hogy szerűen guruljon. A rendőr megkérdezte. – Hogy van, kisasszony? – Fejen őt. – Mi tetszik? – nyöste vagy, nyöste? Maga ívott? Lehelyen rám, talán segítségre szorul. – Ne sértegessen! Maga kezdte, leütötte a fejemről a sapkát. Látja, hogy gurul? Igen, de maga... Tudja, ez borzasztó. Maga sem anyőzte-nyőzte-nyőzte. Valamilyen hallucinogény gyógyszert szett talán? Ha még egy ilyen szót feljelentem az első rendőrnél. Én vagyok az. Menjen innen, nincs szükségem semmiféle segítségre. A rendőr meggörvített ujjait szájába helyezve füttyentett a bokor mögött parkoló lovának, és felugrott rá. Üdvözletem, kisasszony, vigyázzon magára! Úgy látom, ma a lovak is alacsonyan repülnek, ez az enyém majdnem összeütközött egy katicabogárral. Azt hiszem, máshol is várják a segítségemet, rendet tartok fenn, a rendőreként. Mind itt van a vállamon, azért vagyok ilyen nagy darab. Mint látja, ha körülnéz, Sehol máshol nem talál rendet. Nyöste, nyöste vagy, nyöste. Mi tetszik? Maga is elgaloppozik, Csak úgy magamra hagy. A rendőr úgy gondolta, Ennek a hölgynek pihenésre van szüksége, Nem társalgásra. A sarkára szerelt önindítóval Berúgta lovát, És odébügetett. Zsuzsika nem akart kihunyatlan álmokat, összeszedte minden erejét, felugrott, és tárt karokkal rohant a távolodó, rendőr alá nőtt ló után. Még mindig azon gondolkodott, ki ki alá, esetleg kire nőtt ki. Futott, rohant, és közben nyőzte vagyok, nyőzte, nyőzte, ismételgette, ölelgetve egy darabot a nagy levegő összességből, ami körülötte levegett. Potyogtak a könnyei. Ekkor másodszorra rezzent fel dupla álmából, ahol először a nyösztéző Rózsa Sándorhoz hasonlót, majd a rendőrt látta. Már hideg volt a parkban. Még elmotyogta magának kétszer-háromszor nyöste vagy nyöste nyöste, bár tudta, hogy sajnos semmiféle nyöszteség nincs. Ez is a tévedés, mint a poroszkáló kutyafülek lehetősége. Vázott Összeszedte holmiát, és elindult hazafelé, mert másnap az öt órai ébresztő után újabb irodainap következett. Könyvelhetett egész nap, s azon gondolkodott, milyen jó lesz este ismét a parkba jönni, mert már tudta, ha valahol itt akkor is igazán nyőzte tud lenni.